Lytter til det tomme magasin. Hej og velkommen til min podcast. Det er mig, der er co og jeg har lavet den her podcast, det er alle, der er trætte af at høre om global opvarmning og grøn energi. Fuck det! Det er lort. Det gider vi kræfter, at man ikke hører på, mand. Det eneste, man gider at høre på, ikke også, det er det her. Hvor er den fed, mand? Det kilder kraftedene helt oppe i skastet. Fuck, hvor er den fed, mand? Men den er ikke lige så fed som den her. Fuck, mand. Prøv at høre. Din ægte v mand. Åh, oh, det løber ud af nælder, mand. Fuck, mand. Fuck, det lyder fedt, mand. Hvad så, Greta? Kan du høre det, var Din de tunebitch. Åh, oh, jeg elsker benzin. Vi ses næste stue. Åh, oh, det kilder. Til det er det magasin. Velkommen til programmet Folk og Fæ, hvor jeg, Anders Rundbold, snakker med nogle af alle de skæve personager, som du ikke møder så tit. I dag der har jeg besøg af Morten Michael, eller skulle jeg måske hellere bare sige Misser. <tryk> Mia. Misser øh, er jo faktisk det navn, du foretrækker, for du har valgt at leve som kat. Du er altså et kattemenneske. Er det korrekt? Ja, det er det. Ja, det er det. Hvad vil, hvad vil det sige at være kattemenneske? Jamen, øh, det vil sige, at man er blød, og man er smidig, man spiser tun, og man drikker mælk, og man laver lort i en sandkasse, og, og så slikker man sig selv i røven. Mmm. Okay, øh, hvordan startede det hele for dig, sådan, altså det her kattemenneske? Hvordan fandt du ligesom ud af, at du ville leve som kattemenneske? Miau, jamen, øh, jeg har altid følt mig som en kat. Jeg hader duer og muser, hunde og mennesker. Og så en dag så, så jeg mit eget spejle sig i en vandpyt, og så tænkte jeg... Hvorfor ikke bare slikke det lille røvhul? Miau. Ja, hvad hva, hva er det Hvad fede? Hva fede ved at være et kattemenneske? Jamen... Ja, man bliver nuset, og man kan sove i en solplet på gulvet, så er der ikke nogen, der synes, det er mærkeligt, når man slikker sig selv i det lille røv. Arh, ah, det ved altså det, det tror jeg faktisk, det er jeg ikke helt sikker på, at der ikke er nogen, der synes, det er mærkeligt. Faktisk, så er det tid til en lille slikketur nu. Arh, det vil, jeg synes lige, vi fortsætter lige intervjuet, så er det lige lidt om at vente med at slikke dig i røven. Jeg skal bare lige have mine ben op, og så laver jeg... Uh, så laver uh, så slikker man bare det lille røvhål. Øh, uh, Morten, Missa, mi, mi, Missa, Missa, Missa! Det er meget over grænsen, uh, det her. Uh, og jeg, uh, jeg vil rigtig gerne bede dig om at gå udenfor, hvis du skal slikke dig selv i røven. Missa! Skal du flin, så svaret? Nej. Så kig man direkte i øjnene her slæger mig her rolin. Nej, nej, nej. Altså, vi skal altså så bliver jeg nødt til at gå. Det var alt vi låde for i dag. I den her omgang er folk og fag Tak. Til misser. Jeg går. Nej, det er ligegyldigt. tomme Cool med kål. Kul cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool, med kål. cool, cool, cool, cool, cool med kål. med Man kan lave alt med kål, jo. Jo, hey, hvad så? Kål har fået et bad rap, og det skal vi have lavet om på. Kål er nemlig cool. Det betyder på tiden, får spredt ordet. Når du hører ordet af kål, så tænker du sikkert at i en salater eller masser af luft i maven. Men sådan behøver det ikke være, for man kan lave alt muligt swaglier med kål, y'all. Man kan f.eks. tage et øh, kålhoved og skære det ud til et par fede shades. Et par lækre shades, så man ikke får solen direkte ind i øjnene. Kold, right? Eller hvad med et par fede sneaks af kål? En sol af kål og en kålsål? Jo! Du kan også snitte en statue, der ligner Marianne Hjælvede, og give den til din mor i fødselsdagsgave. Wow! Kan det blive mere kål? Yeah! Så næste gang du hører ordet kål, tænker du sikkert wow! er cool, cool, jeg må købe mere kold. Cool. jule. Her er det spørg: Du lytter til det tomme magasin. Hej og velkommen til mit rekordforsøg. Jeg vil nu slå verdens lægste brød. Og Ah! Kom nu! Aj. Kom så! Kom, kom nu, jeg kan godt! Okay. Okay. Og nu! Tæller det, hvis, øh, hvis jeg har skidt på gulvet? Nej. Så kan jeg ikke. Det med Åh! Shit, man. Okay, Ej. vi nåede det. Fuck. Okay, vi er sikkerhed, vi er sikkerhed. Oh. Oh, hold Hold op, hold da op. Hu, uh hu uh her -huh, ja. Du kan nok er sidde på. Men altså, altså tror du der var sket noget, hvis vi var blevet derude? Bare om der var sket noget. Jeg tænker bare Det er apokalypsen. Vi vi vil være døde jo. Altså, ah. men, men det skal vi ikke tænke på nu. Det skal vi ikke tænke på nu. Vi er sikkerhed indtil vi bliver hentet fra den her bunker, og det eneste vi skal, det eneste vi skal, det er at sidde her. Vend de to timer, og ikke åbne døren. Okay? Ja. Ikke åbne dør. Ja. Sidder jeg, ikke åbne døren. Tjek. Det kan vi godt. Det tror jeg godt, vi kan. Det kan vi sagtens. Jamen, det kan vi. Hvad er det okay? Jeg lægger mig lille ned. Ja, gør lige det. Ja, jeg har et lille vildt. Ja. Hvad laver du? Hvad laver du? Åbner du døren? Nej, bare nej nej nej nej nej Hvor står du så og drejer på håndtaget? men øh, jeg vil bare lige prøve Prøve hvad? hvad vil du prøve? Øh, jamen om døren den virkede? Du skal... Du skal ikke åbne døren! Så dør vi! Det er det eneste du ikke skal gøre! Lad døren være! Bare lad den være, okay? Ja, ja, ja, okay, okay, okay, okay, okay, okay. Hvad laver du? Jeg vil bare lige være sikker på, at den var låst. Den er låst! Jeg låst den! Det er en armeret jerndør for helvede! Du kan... Den kan kun åbnes indenfra, så der er ikke nogen, der kan komme ind, uanset om den er låst eller ej. Så nu går du væk fra døren, og du skal ikke åbne den. Forstår du det? Ja. ja. Bare... ja. Ikke åbne døren! Nej, bare slap af, slap af, slap af. Jeg forstår det godt, jeg, forstår det godt. jeg, åbner, ikke døren. jeg åbner ikke døren. Godt så. Seriøst, hvad er det, du ikke forstår? Du har jo også alle sammen slået ihjel, hvis du åbner den fucking dør, og du skal bare vente i to timer. Det er nærmest én time, du skal vente nu, fordi vi har siddet den så længe og kæmpet om den fucking dør. Det er snart overstået. Hvad er det så her? Så lad det være med at åbne den dør! Altså, slap nu af, slå... Ja, ja, slap nu af, slap nu af, slap nu af, slap, nu af, slap nu, af, nu af, Altså, prøv lige at, at slappe af en gang. Altså, det er, som om det er overhovedet er farligt at være derude. Det, altså, det er ikke... Det er ikke farligere end så mange andre ting. Er det ikke? Er det ikke farligere end så mange andre ting? Det er ikke så meget farligere end så mange. Okay, der er det ikke, der er det ikke. Der springer mutant, zombiekloerne ud af alt for små biler og æder mennesker. Er det noget du oplevede før? Nej, men. Er det lige som at gå hjem lidt for sent på Nørreport. Hvad? Synes du det? det næsten. Det er næsten det samme som hvis der bare hvis der var et jordskælv eller hvis det bare hvis regnede rigtig meget eller sådan noget. Nej. Det... Træk træk Det er ikke det samme. Og du rører ikke den dør. Kan du lade være med det? Ja. Kan du lægge to og to sammen? Rører du døren, så dør du. Vil du gerne dø? Nej. Nej, godt. Sliv da at røre døren. Ja. Ej, jeg skal simpelthen lige have hans mål. Du lytter til det tommemokkesy. Pæn goddag, og velkommen til Riemandsguiden. Guiden til dig med alt for mange penge, og som ikke ved, hvordan du skal bruge dem, for at være sikker på, at alle ved, at du altså er rigtig. Det første, du skal gøre, er at købe et hus på Strandvejen til 27 millioner. Så tager du det hus og renoverer det for 100 millioner. Bare fordi du kan. Og det vigtige her, det er, at dine naboer bliver udsat for så meget byggestøj som muligt, samtidig med, at de bliver misundelige over, hvor mange penge du bruger på at renovere et hus, der ikke var i stykker i første omgang. Når du så går en tur i Hellrum, så er det vigtigt, at du kigger direkte igennem alle, du møder. Og hvis du får lyst til at sige noget, så spørg om folk ved, hvor dyr din jakke er, eller hvad den har kostet. Og uanset hvad de siger, så skal du bare sige, ha, nej, nej, nej, den har været meget dyrere. Du skal også bruge alle de dyreste produkter, Ole Henriksen laver, men stadig se havet og slidt ud, fordi du har trampet på så mange mennesker, som du har for at nå dertil, hvor du er i dag. Sidst men ikke mindst, så skal du splitte lige en italiensk sportsvogn og køre den om vinteren, så den kan blive et op af salt. Du skal spise ost, masser af ost, og du skal stoppe med at drikke vand fra hænden lige nu. Du drikker vand eller moé, og jeg gider ikke diskutere det. Det var alt fra guide i denne omgang. Følg med igen i næste uge, hvor vi giver dig guiden til lige præcis hvor og hvornår du skal knæppe din her. Du lytter til det cykelsmøde, det tror jeg ikke, så den klarer jeg. Jeg kommer ud, og så pifter jeg din cykel, jeg sjælder din sadel, eller jeg bøjer din farhjul, og det skal ikke koste andet end 2-300 kroner. Hvad siger du? så? Hurra, hurra!